Так зародився наш лісовий скит, осідок суворого й аскетичного настрою. В праці, безнастанній молитві й мовчанні спливали ті благодатні дні. Я спрагло пив живу воду отцівської думки й досвіду, вирівнював у тому чеснотливому товаристві свій кострубатий характер. Жили ми дружною пасікою однодумною сім'єю. Кожен ніс свій послух. Я полював звіра і далі розшищав ліс. У вільну часину приєднувався Неофіт та інші брати. Вони, крім того, що сповняли монаший устав, все частіше вибиралися в мир, потайно виконували треби, благословляли. З хащевих катакомб Ширилося слово Боже. Старець паїсій щоразу вичікував їх під скалою, спершись грудьми на ліниве деревце, вербову паличку з двома ключками. Якось вислухавши притишений звіт прибутніх, він гірко прорік. Кріпімося, чесні брати. Велика мартирія гряде на нас. Ще з гімназії я пам'ятав грецьке слово «мартис» – мученик. З того вечора перебіг сторожової молитви подвоївся. Вірний Олекса теж приносив чорні вісті. На монастирських дворах порядкує солдатня. Під куполи храмів звозять зерно реманент, відібрані від людей. Хрести стягують у болота, топлять у ріках і визрів у мене рішенець, підступив з поклоном до старця. Прошу благословення, отче, і прошу вашого відпусту за затаюну оборудку. Відкрийся, сину. Я розповів про золоту жилу, з якої черпався кошт небудівництва, і про те, що хочу нове золото обернути на нову справу, викуповувати порушені хрести і розорене церковне начиння. «Нема тут гріха», – підсумував ігумен, «золото добути трудом і не пущене на службу мамоні, а віддане на богоугодну пожертву. За все низько тобі вклоняємося, а намір твій на тобі і лишаю. Коли дозрів ти до нього – так тому й бути. Якби був монахом, я б не дозволив торгувати святощами. Монахи – найкращі купці в іншому. Мало втрачають і багато здобувають. Нехтують тимчасово і вибирають вічне. Зрікаються від земного і збирають скарби на небесах. Проте обходяться без золота. А ти, якщо вибрав свій хрест, то неси, а ми підемо своїми молитвами і будемо раді колись назвати тебе своїм духовним братом. Отже, я не гідний вашого кола, моє серце весь час сумнівається. Божі дари, розмаїті, сину! Господь перебуває в різних серцях і всім подає – а тим, хто несе хрест любові і поготів. Так я повернувся в мир. Ходив по селах, як майстер-дереводіл, сходився з людьми, придивлявся до нових порядків. Села, райони відбували рознарядку. Скільки закрити церков, скільки повалити хрестів. З дерев'янами було просто. Їх рубали під корінь і спалювали або скидали в ріки. На камінні хрести накидали дротяні петлі і тягнули тракторами до ближнього мочила. Найчастіше орудували ночами, як вовче кодло. Лишилися дворові хрести. Коло них верховинці ставали сокирами, звилами, мусили викликати отряди. Я видів, як одна селянка Прив'язала себе до Христа мотузом і голосила, «Не дам, іроди, рубайте і мене з ним!» Жінку відняли, прив'язали до воза. Вона билася в судомах і кричала, «Як же ми без Христа будемо, без плеча Божого!» Молода урядниця розпорядилася відвести жінку до психлікарні, а дітей, Приділіть в діддом Синьок і босоногий дітвак Довго біг за возом І просив мамку лишіть Хрест забирайте А мамку нам лишіть Не залишили Ні матір, ні хреста Мабуть у хащах Я розм'якшив серце Бо такі образки мене настільки Розжалоблювали Що мусив йти За підтримкою до братів Першого зустрів Кирила, котрий заготовляв дрова. Я вертався із земного пекла і несподівано для себе зазвідав його, чи вірить він у рай. Я гадав, що безмовний брат, як завжди, лише винуват усміхнеться і вклониться. Та він поклав мені на плечі свої грубі ручиська і натхненно заговорив. Око цього не бачило, вухо не чуло, і не приходилося се на серце людини. Моє око виділо інше, вухо інше чуло, а на серце приходили жаскі видива. Мою землю топтала людськими ногами якась невидима почвара, людськими руками виривала з неї святе коріння. Лежачи в тривозі коло похудшої воркітливої ватри, дослухався я до лагідного голосу брата Неофіта. Яка величезна твоя доброта, яку приготовив для тих, хто на тебе надіється перед людськими синами. Ти їх у заслоні обличчя свого заховаєш від людських танет, ти їх від людських язиків у наметі сховаєш. «Я відрізаний з очей твоїх, та дійсно ти вислухав голос благання мого, коли я до тебе взивав». І я знову вертався в мир. Мої довірені люди вистежували, куди звозили зрушені хрести, речі і книги з погромлених церков та монастирів. Відтак потайки їх визволяли, викуповували – і схороняли в надійних місцях. Про людське око я майстрував, в ряди лікував і довго не насиджував місця, аби не збурювати до себе цікавості. Ухилявся від стрічі з давніми знайомими і не шукав нових знайомств. Тих січовиків, яких не добили мадяри, одразу ж спровадили до Сибіру ті, що прийшли натомість. Виходило, де б я не ступив, на своїй чи нерідній землі я, чужий, я ворог, я тінь, а не бажана персона. Своїм я був лише в диких пущах і в гурті гнаного братства. Добре, що по глухих присілках документів не питали, і я поки що дихав волею.